Először az iskola, ahol a masszírozást saját el, na meg azok a dolgok, amik ezt az egészet bonyolították, indultak be. A társaságban nem volt nehéz beleolvadni, ez annak idején sem okozott soha problémát. Világ életemben emberekkel dolgoztam, emberek között tettem vettem, így könnyen megtaláltam a hangot, a szavakat, mind a csoporttársainhoz, mind az oktatókhoz. A rengeteg kérdés, ami bennem furakodott, azt vagy feltehettem, és ezzel is jeleztem, mindent tudni akarok, vagy ha belém szállt a félsz, azzal lepleztem, hogy mutattam. Maga biztos vagyok, tudok, megyek, merek, teszek, megoldom. Megoldom. Mindent megoldok. Azaz majdnem mindent. Mert hogy annyi és meg annyi apróság maradt otthagyva félkészen, vagy inkább sehogy. Ahhoz, hogy naponta, vagy inkább két naponta eljussak az iskolába, nem kis szervezési megoldást jelentett nekem, és a családnak is. Amikor az ember nem kényszerül folyamatosan valakire, akkor fogja magát, és megy. Jaj, de nincs kedvem bemenni a városba. Igaz, hogy csak a bevásárló központba. Ott is csak a bejáratig kell menni, de este van, meg utazni a villamoson, meg... Ó, te szegény! Tudod, hogy én mennyire mennék? Este van? Hát akkor a legszebb a kivilágított város. Csak a bejáratig? Tudod, hogy ha már itt kint a buszmegállóig el tudnék menni, az mit is jelentene nekem? Ha már mindezt egyedül megtehetné, Neked meg az a bajod, hogy este van? Annyi meg annyi időt eltöltöttem a gondolati síkon, amikor jobb volt csak ott lenni valahol és nem szólni senkihez. Legalábbis emberekhez nem. Mert hogy ott volt a macskám, egy igazi szürke házicica, aki jött, dorombolt, gyúrta a lábam, és ha nem volt hozzá hangulatom, csak rám nézett és tudatosította. Nem baj, nekem is van, hogy nem akarom. Ha meg szó nélkül órákon át csak simogattam, ő puhaságával vagy mancsával visszasímított, Jött, ha teleette magát, ha érezte, hogy megnyugtat a társasága, de akkor is, ha csak egy kis szeretetre vágyott tőlem. Nem kérdezett, nem nyaggatott, nem szemtelenkedett, ha éppen ebédeltem, keresett, ha nem voltam otthon, és érezte, hogy többet jelent nekem, mint egy magamfajta humanoid. Nem figyelni arra, hogy mutassam kifelé a törhetetlen és magabiztos személyt. Mindenre azt felelni, hogy megoldom. Nem arra figyelni, hogy ne fejeljek bele valamibe. Ahogy ott ülsz és éppen nem kavarog a gyomrod, vagy nem azon morfondírozol, hogyha megeszel egy szelet rántott húst, akkor a másnapi leleteid annyira rosszak lehetnek, hogy megjegyzik. Még nem kell a dialízis, de közeledik az idő. Az hogy eddig olyan ételeket ehettél korlátlanul, mint a hús, amiben nincs szénhidrát, azaz nem emeli a cukrot, most már ez is méreg. Emlékszem, bementem a klinikára, ahol a diatetikus elmondta, hogy mit szabad, mit nem, mit ajánlatos, mit ne. Lehetőleg, ha hús, akkor vörös, a többi kerülendő, az ömlesztett sajtot inkább ne, ugyanígy az olajos magvak, a nem megfelelő lisztek, a tészta, a belsőségek, a spenót. – Ja, igen, mert abban sok a foszfor. Aztán jobb, ha leszokik a káposztáról, a paradicsomról, a paprikáról, a keférről, a joghurtról. Ott van még mindez, amiben sok a folyadék, mint narancs, vagy ami leginkább törölhető, a levesek. – Pont a levesek? Na de akkor egyáltalán mit lehet? – Ja, azt hiszem maradtak a <gül> Igen, abból is csak keveset. Na és talán a rizs? – Igen, abból sem sokat. Csak ott ülsz, vagy lehet, hogy fekszel, és eltölt valami melegérzés. Lehetsz erős, egészséges, bátor, harcus, látó. Azon az egyik délutánon, ahogy hazaértem a szaküzletből a laptopommal, és némi segítséggel felkerült rá a képernyő olvasó szoftver, mint olyan csoda, amivel láthatom a láthatatlan képernyőt, megint elindult bennem egy újabb város felépítése. Nem falaki, hanem megannyi kapu kinyitása a világ felé. Na, persze, egy kezdővaknak minden az ölébe hullik. Ahhoz, hogy folyamatosan beszéljen a gép, kell ugye a program. Ez oké, okay, ez letölthető. Na, itt kezdődnek a gondok. Mert hogy ez csak demo. Kellett hozzá egy kulcsnak nevezett kislemez, amit ha rányomok a meghajtóra, nem áll le rövid idő alatt a felolvasás, nem némul el minden, ami egy vaknak maga a halál. Kér bent valakitől egy kulcslemezt, pár száz forintért bárki ad, Na, a megfelelő embert megkérdeztem, aki rávágta, hogy Igen, közel háromszáz. Naívan vettem elő a tárcám, és kivettem belőle egy ötszázast. Nem, nem, 300 ezer. Hogy micsoda? Komoly az, hogy ahhoz, hogy itt, ahol látásérültekkel foglalkoznak, elvileg nekik segítenek, értük dolgoznak, majdnem félmillió egy vacak program kiegészítő, amivel élhetek? – Ez nekünk lett kifejlesztve, nemhogy pénzért, tehát… – Ugye a legális sztokver felhasználás? – De lehet rá pályázni, a múlt hónapban is kiadtunk x darabot. – Na igen, még hogy nem is vagyok tag, de pályázzak. – Azt meg ugye így nem lehet. – Hogy is legyek tag, ha eddig mindenbe volt zárva? – Ja, a vakságom nem kérdezte meg, hogy megvárja-e, hogy kinyisson az a hely, ahol majd be is léphetek meg azt, hogyha akarok valamit kérdezzek, figyeljek, vagy legalább legyen a zsebemben egy valak pénz. Na, maradt az ismerettség. Át kellett jutnom a városon, ott tudtam kölcsönkérni egy lemezt, onnan ugye még semmi sem volt megoldva. A laptop nem tartalmazott ilyen típusú meghajtót, azaz, azt is kellett venni. Na de, ezt majd később. Szóval le kellett utaznom vidékre, mert csak ott volt olyan ismerős, akinek volt ilyen külső kis lemez meghajtója. Na, ott benyomtuk a kódot, és lám. Nincs gond, megy a duma, és mindezt egy vacak programtól, amit vagy fél perc alatt lehetett telepíteni. Ja, mert hogy akkor azt mondták, hogy ez nem is másolható. Meg csak ilyen lemezem van, meg blablabla. Bla, bla. A dolog persze csak azért volt ilyen bonyolult, mert ha az ember korábban nem egy számítógépzeni, és nincsenek vak ismerősei, azt adnak be neki, amit csak akarnak. Én meg, mivel sohasem voltam vak, mindent elhiszek, mert el kell hinni. Mert ez van. Miután a kölcsön dolog visszajutott az eredeti gazdájához, nekirohantam a vakvilágnak a kérdéseimmel. Ja, persze az ember járva tanulja meg a lépéseket is. Mit is tudunk a tömegközlekedésről? Hát, azt legfeljebb, hogy a vak ingyen mehet. Azt akkor még senki nem mondta nekem, hogy a kísérő is mehet vele. Mi meg csak nyomtuk a jegyeket a metróba, a gépbe. De akkor ez már semmilyen szinten nem okozott bennem felindulást. Arról már nem is mesélek részletesen, amikor még ez a törvény nem volt bevezetve, és egy, éppen az utat tanítómat büntette meg az ellenőr, mert nem volt jegye. De hát ember, egyrészt ő tanít közlekedni, másrészt meg, ha nincs vele, nem tudok sehová eljutni egyedül, közöltem a munkáját nagyon végző nővel. Akkor sem. A magas státusza ugye egyértelmű, de neki akkor is kell jegy. – Na de vissza a számítógéphez. Hogyan fogom tudni, hogy hol az egér? – Tényleg mindent mond ez a program? Fogok tudni egyedül írni egy levelet, olvasni, híreket és mindent? <gül> Hogyan? Miközben ujjaimmal nyomogatni kezdtem a klaviatúrát, és megpróbáltam beleégetni a billentyűkről a betűket az újbegyeimbe, amit a mindennapi cukorvizsgálatok már eléggé kemény edzettek, Amellett, hogy memorizáltam, amit lehetett, kisakkoztam, hogy hogyan lenne jó, ha az iskolába eljutnék. A, S, D, F, és a másik oldal G, H, J, K. Ha elkísérnek a villamoshoz, ott tudom, hogy van ottani személyi lehetőség. Visszafele meg hasonló. Na de ez bírja majd az itthon? Minden alkalommal? Biztos, hogy ez ilyen bonyolult? Na, az ember tudatlanul nagyon kreatív tud lenni, meg ötletes is. Így aztán kérdez, és keres, és talál. Ugyebár előtte soha sem hallottam az úgynevezett támogató szolgáltatókról, így azután a megtalálásuk akkora örömmel töltött el, hogy hirtelen azt éreztem, hogy most már mindent mindenhová. Csak beül az ember az autóba, aztán megkiszáll. Ott bekísérik, este majd hazak. A napi festések, melyek meg annyi szint mellőztek, a neurónjaim ecsete és palettája által olyan fantasztikus művészek erejével tettek pacákat egy majdani vászonra, ami a kiegyensúlyozott és tényleg önálló ember egykori életét, és annak minden részletét kezdték kirajzolni. Az iskola zajlott. Nekem nagyon sokat jelentett, hogy későbbi tanulmányaim miatt könnyedén vehettem az elméleti tantárgyakat, és azok minden olyan bugyrát, amit már azzal, hogy elmagyaráztam a többieknek, el is ismételtem. A gyakorlati műveletek pedig vagy azért sikerültek, mert akartam, vagy mert tudtam, esetleg megnyerték maguknak az újdonság varázsával a harcot. Azaz haladtam az úton, mert én akartam haladni. Azok az emberek, akik akkor körülvettek, benne voltak a nagy és szerte látás látássérült társadalomban. Köztük fiatalok és idősek egyaránt. Mint tudtak mesélni, tanácsot adni, mindent jobban tudni. Na persze, mindez teljes jó indulatból. Megtanítottak diktafonnal jegyzetelni, elviselték, ha egy szakmai anyagot azért tudtam elmondani, mert tanultam, érettségiztem belőle, aztán megint tanultam, csináltam, dolgoztam benne, vagy éppen aktívan zajdott az a valami a testemben. Leszoktam a sok folyadékről. Nagyjából azért, mert jelezték, hogy nem mindig jó a negyedben működő vesémnek, meg azért is, hogy ne kelljen segítséget kérni, hogy ki tudjak menni a mostóba. Nem azért, ki, hiszem ha ott ez bárkinek gondot vagy problémát jelentett volna, akkor már régen becsukhatták volna a kapokat, hanem mert saját magammal kellett megvívnom egy sokadik világháborút, ahol maga a segítségkérés ténye egy akkora atombomba, ami a földet robbanthatná szét. Nem tudom, hogy mi az a jó pszichológia, honnan ered az a dolgom, hogy ne kérj meg senkit, old meg magad, ezzelszer inkább te segíts másnak. Ez sokszor meghatározta meg annyi lépésemet. Miért nem mentem akkor egyedül? Szégyeltem volna, ha elindulok azzal a mondattal, hogy kitalálok. Aztán vagy nekikocsanok egy szekrénynek, vagy eltévedek, vagy legurulok egy lépcsőn, csak mert elszámolom a fokokat. Na nem mert figyelmetlen lennék, hanem mert annyira tökéletesen akarom csinálni, annyira jól kell kinézzen a mozdulat, mintha mindig ez gyakoroltam volna, hogy abba bukok bele. Így alig ittam, végigültem a tanórákat, aztán mentem, jöttem és beszélgettem. Sokat, sokszor, mindenhol és mindenről. Lehetett ez közlekedés vagy főzés vagy házi munka, szex, szakma vagy akármi. Mit is akarok bizonyítani? Azt, hogy tudom. Na, de fogalmam sincs róla, hiszen most lettem ennek a fergeteges rétegnek a tagja. Akkor? Vagy ezt az ember már a méhen belül megtanulja? Lehet, hogy ott van valahol egy gén, ami beégett memóriával felkészül arra, hogy az fia elveszíti a látását? <gül> Baromság. De nem tudtam abból felengedni, hogy ki mondani. Segítsetek, mert nem tudom, nem is sejtem, hogyan kell. Két oktatás között gyakran belemerültem a tévébe. Főleg természetfilmeket néztem, kagylóztam, de megszerettem a katasztrófa vagy történelmi műsorokat, ahol hallgattam a zajlódó eseményeket és minden képet hozzárakott az agyam. Pont úgy, ahogyha beszélgettem valakivel, a hangját egy korábban látott és ismert hanghoz párosítva összekapcsoltam. Így aztán, ha hölgy volt a beszélgető társam, és valamikor hasonló hangúval volt ismeretségem, mindegy volt, hogy hogyan nézett ki a jelenlegi személy. Nekem olyan lett, mint a korábbi. Lehetett annak idején szőke, akkor most is az lett. Futottam bele olyan szituációba, amikor megkérdeztem egy általam barnának gondolt valakit. Hogy nézel ki? És a válasz után nyeltem, mert vörös volt, és nem hosszú, hanem rövid, vagy nem sima, hanem göndőr. A férfiaknál ugyanúgy zajlott le a párosítás, de ez ment egy magyarra szinkronizált filmnél is. Ha annak idején a történetben a szereplő éppen mondjuk James Bond-ként beszélt, akkor az őt megformáló színész ugrott be, és onnantól bármit hallottam, a hang ugyanúgy nézett ki. De ez nem zavadt, hangok jöttek, és megtanultam meghallani, ha mosolyognak, ha vicsorognak, vagy éppen nem szólnak, csak néznek. Mert ennek volt a legdobhártya szaggatóba a hangja. Nem tudod honnan, de zsibognak a sejtjeid, a meghalt pálcikák és csapok, az elhalt látóideg megrajzolja az agyatban, hogy néznek. Pislogva, unyorogva, vagy csak teljesen tágranított szemekkel, de úgy néz, ha lenne kontaktlencséje, kiesne. Megtanultam nyugodt lenni, lehiggadni, udvariasan megköszönni, vagy éppen elküldeni mindenkit valahova, ahova intelligens ember csak szépen jelzi az irányt. Leesett valami? Nem baj, ha meg kell keresni, lehajolunk, vagy legugolunk és tapizunk, amíg meg nincs. Hoppa! hű, ez valami olyan izé. Hát, belenyúltam. Véletlenül kapaszkodó helyett a botodat kapja el az öreg nénike a villamoson a felszállásnál. Nincs baj, csak nehogy visszaessen. A melléd lépő ember látja, hogy vak vagy, mert látja a fekete szemüveget, meg a botod, és beleű a füledbe. Át akar menni? Megtanulod neki halkan elmondani, hogy megértse, nem süket, hanem vak vagy. Ja, tényleg. Fogalmak, melyekkel annyi ember küzd. Sokan nem tudják kimondani azt, hogy vak. Aztán akad, aki felháborodik azon, hogy világtalan, vagy azon, hogy látásérült, vagy azon, hogy látásában fogyatékos. Nem vagyunk egyformák. Ez igaz mindenkire. Függetlenül attól, hogy vak, gyengén látó, süket, vagy ha úgy jobb, siket, de mozgássérült, vagy béna, Nekem az lett a bogaram, hogy elnézést kértek azért, ha megmerték kérdezni, hogy – Hogy veszített el a látását? Betegség? Aztán már ez sem zavar, mert bárki kérdezett, mindig elnézést kértek. Felszállsz a buszra, ott a félvilág feláll, hiába mondod, hogy nem akarsz leülni, mert nem sokára leszállsz, akkor is lenyomnak egy székre. – Ja, és persze a legjobb indulattal, a legbelsőbbre, ahonnan sohasem éred el az ajtót. <gül> – nem, köszönöm, de bírok én állni, nem a rossz. Ismét lőttek a napok. Ismételtem, gyakoroltam, amit csak lehetett. A számítógépen kiderült, hogy tényleg az a profi, aki nem használ egeret, holott előtte fogalmam sem volt, hogy nélküle hogyan, miképp mozgathatom a kurzort. Sőttek a beszédgyorsító, már megtanult fogalmak, amiket átugorhattam. Mappa nézet, lista nézet, mód bekapcsolva, asztal lista ellen. PC-kurzor? És itt aztán foghattam már a tananyagot, ez lehetett hang, leírás, vagy épp a neten bármi, amire szükségem volt. Írhattam tételt, jegyzetelhettem, aztán lassan vettem a bátorságot, és belecsaptam a világ meghódításába. Internet, e-mail, <háhá> minden az enyém. Csak egy kiló krumplit nem vehetek a boltba, vagy nem utazhatok le vidékre, mert ehhez már nagyobb rutin és némi tudás a közlekedésbe szükséges. Már megcsőrenhetett a telefonom, amit egy pályázaton nyertem, és annyira megváltoztatta a jelenemet, hogy a korábban néma és hangtalan mobilt annyira leépítettem, ahogy csak engedte az ínem. Ez a készülék beszél. Hasonló, mint a számítógépen a képernyő olvasó program, csak ezt másképp nevezik. Olvas, ha írsz, betűz, azaz bárhol és bármikor segít. Igen? Akkor végre írhatok SMS-t is? De jó, ezt annyira szeretem. Na persze addigra már körbevettek azok a műtyűrök, tárgyak, amik mind beszéltek nekem. Vettem női hangú vérnyomásmérőt, cirka harmincért, testvérét a vércukormérőt, közel húszért, na meg az órám, vagy négyért. Élveztem, hogy beszélgettek velem, nem kellett szólni senkinek, hogy mondja meg az időt, vagy olvasja le a vérnyomásom. Nem kellett évfélkor szólni a családnak a cukrom miatt. Ott dumáltam velük, és amire kíváncsi voltam, mindig elmesélték. Eleinte furcsa volt, ezért gyakran, ha megmertem nyomni a karóra gombját, lefogtam, nehogy zavarjon valakit a német hang. Mert hogy akkor még nem voltak magyarul beszélő karórák. Na, persze, a fülcimpar ezektető buszon majd pont az fogja zaklatni az utasok valamelyikét, hogy halványan meghallja, hogy ez is úr. Mit is szégyellek? Azt, hogy nekem nem az jelenti az időt, hogy némán is rápillantva tudom meg, hogy hol jár a nap. <gül> Talán az, hogy nem látok. Hisz ezt bárki meglátja, ha rám néz. Akkor mi a gáz? Hát, emberek, ha hó, vak vagyok, nem látok. És ne segítsd, nézd csak, megtalálom a fogantyút, sőt, még a leszállás jelzőt is. A kis tereken, mint a buszok, a házak, főleg a megszokott helyeken nem is volt gond. Csak ahol nem jártam, ahol elveszett az egyenes, ahol autók jöttek, ahol tudtam, hogy bámul valaki. Majd kicsivel később kapcsolatba léptem egy alapítványjal, akik kezembe adták a szabadságomhoz nyíló kapukulcsát. Még egy pár dolog miatt kezdtem érezni, leesnek a láncaim, összetörnek azok az üvegdobozok, amikben élhetek, de kívül szebb, jobb, tágasabb, lehetek a magam ura. S ha valamikor eldugtam azt a babot otthon a virágföldbe, amit az iskolába adtak ki házi feladatnak, hogy lássuk vele, mi is lesz, akkor most megláthattam az első csíráját. Elkezdett nőni, lesz belőle valami. Tudja meg a világ, aki rohan maga előtt, mellett, mögött, hogy az elvetett bab kinő, de bizony ibolya lesz belőle, vagy éppen rózsa, vagy kihegyezet levelű szöllő. De ami a legbiztosabb, egy mamut fenyő. Ott ültem egy tipikus belvárosi bérház belső helyiségében, ahol némi pszichológiai teszt után a majdani tanárom, tanáraim megkérdezték. Akkor mit is szeretnék megtanulni? Akkor mindenképpen azt kellett mondanom, hogy minden. Menni egyedül, buszozni, metrózni, vonatozni, bevásárolni, főzni, takarítani, olvasni, írni, kezelni a számítógépet, aztán majd ezek után jöhet egy kicsivel komolyabb, mint repülőgép, anyahajóvezetés, vagy a Saturnus meglasszózása. Alig vártam, hogy én is mehessek, kopogtathassak a nemrég megvett, akkor még csak 6000 forintos botommal, mert ez ugye visszadhatta azt, ami megnyugtathatott, azaz az önállóságom. Na igen, a fehérbot. Az a csodálatos valami, amire felnéznek az emberek, amit észrevesz mindenki, aminek a világon egyforma jelentése van, ami vagy ösztönös segítési vágyat, vagy sajnálatot vált ki a környezetedből. Ez az a társad, aki nélkül, mint vak, nem mész sehová. Aki, ha nincs a kezed közelében, rosszul kezdesz lenni. Ez is az is, amit ha jól esik, becézgetsz, óvsz a macskától, vagy éppen olyan messzire dobhatsz el, amennyire csak akarsz. Ő az is, aki eltűri, ha leiszod, aki nem sír, ha ledől, nem nyafog, ha menni akarsz, nem sikít, ha oda a busz, aki örül neki, ha nevet adnak hófehér testének. S veled kopogtatja a gyakorlatok alatt a lábazatokat, a szegélyeket, koptatja a végén lévő bumszlit, és ha sokáig gyűröd, a testét összetartó gumi kinyúlik és elszakad. Vagy éppen a vége beakad valamibe, hogy csak alig tudod kivenni. Próbál neked minél több információt adni az útról. Nagyot ha a zebrán egy zöld lámpánál átmegy rajta egy barom autós. Na meg az is, akit nem írnak fel az stk ra pedig csak vele tudsz és mersz és lehet kimenni, közlekedni, mert ő már jelez, segít, utat mutat, nem úgy, mint olcsó társa. Mindegy, hogy 6000, 7000 forint te megveszed, mert meg kell venni ahhoz, hogy elindulj. Az elsőt, emlékszem, aki messzi nyugati gyártmányú volt, Marcinak neveztem el. A másodikat közösen a mozgástréneremmel tivadnak. Aztán egy számomra nem kedvelt márka marad, csak kapható később, azt meg származási helye után kozelnek. Ezek hozzán nőnek az emberhez, belekerülnek a mindennapjaidba. Veled tesznek, alszanak, vagy éppen kísérnek, ha elindulsz. Nekem ilyen társam lett még a szemüvegem, az a fekete csoda, ami szintén jelkép, vagy inkább egy tiszteletet adó valakinek divateszköz, cikk, ami ha kell ápol és eltakar. Nekem eleinte ez kifelé adott jelzéseket, aztán már sehol nem jelentem meg nélküle. Hogy miért? Nem azért, mert talán csúnya lett volna a szemem, vagy mert tekergettem a szemgolyóimat, és ez talán zavarna valakit. Azért, mert megszoktam, mert öltöztetett, mert tekintét adott, és ha valaki azért szeretett volna mégis belelátni az én tekintetembe, ezt megtehette a nem teljesen fekete lencséken keresztül anélkül, hogy meg kellett volna kérjen, vegyem le. Aki meg megkért, bíztattam, hogy nekem nem baj, és én megteszem, tessék. S láthatta a zöldből megszürkült, kicsit megkékült szemem. Nos, igenis, szemüveg fel, bot a kézbe, és indulás mert el fogok indulni, mert elindultam, és egyre kevesebb dolog miatt kell kérnem segítséget. Nem kell majd megkérnem valakit, ha el akarok menni valahova valakihez vásárolni. Ha? Vásárolni? Mivel korábban láttam a pénzeket, na meg valamikor unalomból még el is olvastam némi tájékoztatót valamelyikről, ezeknek a felismerése sem okozott gondot. Ami meg mégis, azt megfogdostam. Igen, ez nagyon kicsi és sima az oldala. Akkor ez egy forintos. Ha valamivel nagyobb és valamennyire círádás a széle, akkor kettes. Na, ez érdekes, ezen hol van rece? Hol meg nincs? Talán tizes? Igen, mert itt a huszas, ez nagyobb, és megint recés szélű. A papírpénzekkel persze nem lehetett könnyen boldogulni. Nincs fogható különbség. Hát mit tehettem? Ha tudtam, megkértem valakit, hogy rakjuk sorba. Kint a nagyobb, bentebb a kisebbek. Hogy mennyi van nálam, azt tudom, s ha fizetni kell, annyit adok, hogyha át is vernek, sokkal ne járjon jól, aki megteszi. Hallomásból tudtam, hogy másoknak más be ebben a dologban. Néhányan az akkor még forgalomban lévő kétszázasra esküdtek. Az összes papírpénzüket ilyenekre váltották, így nem volt tévesztési lehetőség. Aztán egyesek behajtogatták a kiválasztott sarkokat, vagy éppen valahová kapcsokat raktak. Mindenkinek más vált be. Nem voltak rossz tapasztalataim. Ugyanaz ember nem bízik meg senkiben, főleg idegenek bennem, de mindenki segített. Felraktak a buszra, levettek róla, besegítettek az ajtón, kinyitották azt, aki mert, az később átkísért az utcán, és feleltek és magyaráztak mindenhol, mindenkor. A napok, melyeket okításomnak szenteltek a tanárok, szaporodtak. Először megtanultam, hogy merre van a jobbra, merre van a balra 30 fok, vagy azt, hogy mi is az az egyenes. Hová kell figyelnem, honnan érkezett a hang, mit éreztem korábban, amihez lehet, és kell viszonyítanom, mert hogy ezek majd kint az utcákon lehet, hogy az életemet, vagy legalábbis egy kínos szituációt menthetnek meg. Nos, honnan hallottad a csörgést? Figyelj, csalóka! A fordulások, a direkt elém rakott székek a szobában tett bizonytalan lépések után, mint egy kezdő jeti a fénykardját, kezembe vehettem a botot. – Hogy is kell fogni? Merre legyen a vége? Hogy tartsam, hogy ne fáradjon el a kezem, és a legtöbbet mutasson? Mennyire nyújtjam ki? És amikor kinőttem a szobát, amikor már biztosan tudtam tartani Marcit, Kimentünk a körfolyosóra, elindulhattam, hogy kezdjem megérezni, hogy mit is kell majd tanulni, mit kell megérezni, mire kell figyelni, na és mi az, amitől félhetek. És még el sem hangzott, hogy milyen jóabot, de már suttogtak az el nem hangzott szavak. Legyek biztos és szép, lássák, hogy tudod. Láttam magam előtt, ahogy egy elgázolásnál a tanuló rendőröknek egy csinos, de határozott rendőrcsaj karcsú mozdulatokkal irányít. Minden mozdulata olyan, mint egy jégtánc. De mégis könnyed, és tudatja az autókkal, merre és hogyan. Ezt akartam én is. Menni, jelezni, de mindent úgy, hogy aki megáll és az utca túloldaláról figyel, azt gondolja. Mekkora ember, és nem azt hogy szegény szerencsétlen. Aztán ment és jött velem Marci a lépcsőn, ahogy a lábam is kereste a széleket. Megtanultam megkeresni a korlátot, a buszoknál az ajtót, a járda szegélyt. Eljutottam oda, hogy kimentünk az utcára. Figyelni és figyelni, s ha lehet, memorizálni mindent. Ennek ilyen hangja van, egy kicsit dobogósabb, ez meg tompa. Na és ez? Hát ez, ö, izé, egy ajtó. Volt, ahol toltam a botot, volt, ahol jobbra-balra kitettem, vagy csak kitoltam a végét. S ha megálltam egy járda végen, hogy megnézem, hol a széle, már ugrottak a szemtanuk az utca embere, hogy Úr Isten, lenne lépjen, az már az úttest! Megálltam a sarkokon, és figyeltem a húzatra, a napsütésre, a jobbról-balra hallott autózajra, vagy éppen a hirtelen csendre. Nem szeretek átkelni? Meg lehet ezt szokni? Meg nem lehet, csak hozzátartozott a közlekedéshez. Így el kellett fogadnom. Megáll, figyel, kivár, és ha kell, még egyet kivár, majd kiteszi a botot, és határozottan elindul. És ha elindul, nem áll meg, és nem indul el, ha dudálnak, és igyekszik a kereszteződésnél inkább befelé haladni, ott nem mutat. Gondolkodni ráérsz a járdán. Átkelések, parkolóórák, koppanásai... Gyakran az orromat elöntő pinceszak, ami a belvárosi bérházak aljából szállt fel, jellegzetes ételszagok egy kifőzdéből, és minden, amit számokkal és elképzelt formákkal kellett párosítani. Közben, otthon megsejtve, hogy igazán mennyi veszély leselkedik, ha az ember kimegy az utcára, nem nagyon mentem egyedül. Gyakorolni ott volt a kert, ahol meg élesben kellett menni, ott ott volt a tanár. A hosszú, de sokszor annál izgalmasabb séták után nagyokat aludtam, és megtanultam kezelni az álmaimat. Többnyire hatalmas viharokat, melyekkel szemben állva kiáltottam, hogy nem félek, gyere és próbálkozz! Láttam a láthatatlan valakit, aki csak ott van, és lenyom, megfojt, na persze, ha hagyom. Ilyenkor ökölbeszorítottam a kezeimet, és hadonáztam a semmi felé, hogy jelezzem, nem félek, harcolok, s ha támad, mutassa meg magát az, aki ott van. Gyakran kezdtem el forogni a levegőben, szállni, ahol tudtam, hogy álmodom, mert ha zuhantam is, megállítottam mindent, és felébredtem, ha úgy tetszett. Aztán a síták egyre hosszabbak lettek. Először csak egy többnyit mentünk, majd kettőt. Jöttek a kereszteződések. Majd eljutottam oda, ahol annyit kért az engem tanító lány, hogy holnaptól nekér kérj kíséretet, elindulunk haza. De jó! Lehet, hogy egyszer annyira fogok majd tudni menni egyedül, hogy haza és ide is mehetek magamtól. Szabadság! éljen! Végig éljen. Végigborzongtam, ha azt kellett mondanom a segítőkész járókelőknek, hogy nem köszönöm, de épp tanulom az utat, talán majd legközelebb. Minden ugyanazon út mindig más volt. Kirakott székek, ott felejtett dobozok, kukák, vagy éppen egy talicska de a fehér bót, mint egy varázspálca súgott, hozzánőtt a kezemhez, és közösen haladtunk egyre közelebb az otthonhoz. Aztán meg annyi gyakorlás, ismétlés után, hozzáteszem lassan tanultam, egy nap a tréner megszólalt. – Na, innen most egyedül mész haza. Elmerlek engedni, S ha elakadsz, kérj bátran segítséget. – Na persze, nem lesz baj. Azért még megvárod, amíg felszállok a villamosra? – Meg, persze, na de már itt is van. Akkor hajrá! Amint ha hazaértél, feltétlenül hívj. Ott az ajtó mellett van is hely. Szia! – Szentséges ég. Mit is tanultam? Kitól? Megáll? Kivár? – Mi lesz, ha eltévedek, ha lelépek az útra, ha nem veszem észre, hogy… És nem volt ott a segítség. Így vagy mentem, vagy nem. – Haza kell jutnom, nem állhatok itt, nem kérhetem meg a sok ismeretlen, hogy vigyen haza. – Akkor gyerünk! – mentem. A villamos zakatólt. Vitt oda, ahol majd leszállok, ahol majd meg kell találnom az zebrát, ahol meg kell hallanom, ha átmehetek rajta, ahol el kell kanyarodni, ahol át kell kelnem. Odaértem, leszálltam, megkerestem a botommal a lámpát, és – Figyelem, át kellhet a villamosi neken a tér felé – és átkeltem, elkanyarodtam, és mentem követve a falat, majd megint sarok, és még egy, aztán újabb átkelés, és egy tábla. Meg még egy. Na, nini, itt a buszom. Ez az én buszom, ami hazavisz. S hazafelé, amikor még nem mertem semmit elfogadni, már arra készültem, hogy mit mondok mindenkinek. Mire végiggondoltam gondoltam a szavakat, megint le kellett szállni. Na, itt az utolsó szakasz. – Merre megy, fiatal ember? Segítsek! – állított meg egy idősebb női hang. – Ó, köszönöm, csak ide megyek ebbe az utcába, de most tanulom az utat. – Nem, nem kell most segíteni, de még egyszer köszönöm. – Bot előre tól, ballább, indulás. – Balra fal? – Igen, itt kell követni a járdát. – Hopp, itt egy csatorna fedél, itt le kell fordulni. – Na ez az, innen már csak a kerítés lábazatot követtem. Kop, kop, hazaértem, egyedül, megcsináltam, hahaha, <gül> tudok menni. És aztán az utat megfordítottuk. Már befelé is egyedül indultam el. Majd mire észbe kaptam, úgy közlekedtem oda-vissza, hogy közben nem az utat figyeltem, hanem messze járhattak a gondolataim. És nem szólt, volt, ha néha elkaptak, de az sem, ha mindenki bámulta, hogy átkelek az úton vagy a nagy neki nekikoppan akkor már tivadar az előttem parkoló autónak. A kinti munka bentre költözött, a közlekedés gyakorlása már csak abból állt, ha bementem tanulni. Aztán még kerestünk olyan helyeket, ahol esetleg majd fogok menni, de a tudás a kezembe adatott. A többi mindennapi teendőköz való gyakorlatok főzési, készítési vagy éppen ehhez hasonló tevékenységek elsajátításából álltak. Apró, de nekem annál fontosabb műveletek sorai tudhattam magaménak, és ha nem is használtam rögtön, vagy esetleg a mai napig nem használom, benne vannak az acsejtjeimben. Ha begyújtod, ide tedd a gyújtót, így nem lököd le a rózsát. Jöttek a titkok, melyekkel húst lehetett sütni vakon, amikkel nem viselkedett az ember egy étteremben bicebócán, a kés és villa került a kezébe. Beleütköztem a hétköznapi életbe. Kerekedett minden. A masszősüliban végigértünk a tanulmányokon, majd levizsgáztam. Hát ez is megvan. Akkor mit is lehet még tanulni? Hát minden, mert ami van, az folyamatosan kevés. Rutinná váltak, az elmúlt időben gyakoroltak, természetessé formálódtak azok a műveletek, szavak, kifejezések, melyeket előtte soha sem hallottam. Kezeltem. Látássérültek, fogyatékkal élő, kerekesszékes, halláskárosult, egyesület, látósegítő, akadálymentes vakbarát verzió. Vakon megy. A közvetlen környezetemben elindult valami, aminek nem csak a tagja lehettem. Megláttam benne a lehetőségeket, hogy segítsek embereknek, és végre én segíthessek. Tenni azért, hogy neki jó legyen, tenni azért, hogy tudja ő, hogy azután hogyan fogja meg a kezem, vagy hogyan ne, hogy lássa, hogy milyen az, ha nem lát. Miközben a tanárommal játszani kezdtük a brejpontokkal, néha napokig feküdtem otthon, mert a hány semmihez nem volt kedvem. A felkelsz, majd csak azért tömöd magadba a kevés pirítós, mert be kell adni az inzulint, és arra meg enni kell. Leginkább elaludnál. Nem mersz elindulni, mert attól rettegsz, hogy összehányod a buszt, vagy ki kell rohannod a pontírás alatt, pont akkor, amikor a kettes, hármas, négyes, hatos betűt akarod megérezni. Majd egy géppel bepötyögni. Ne haragudj, ma nem tudok bemenni, nem vagyok jól. És megszokott, hogy akárhová mész, zsebedbe ott van legalább három zacsi, de még kettő a táskádban. Hogy beszélzen olyan tablettát, ami tudja csillapítani hamar a mosógépet benned. Aztán olyan rutinusan beépül a sejtjeidbe, hogy hogyan kell nagyon kultúráltan hányni, vagy azt, hogy hogyan tudod leküzdeni az érzést néhány percig, mert aztán nem gyötör tovább egy darabig. Egy nagyon meleg nyári napon éppen a kerti napfürdőzésemhez tartottam, ahol fejemen a fülhallgatóval, kreatív gondolataimmal lehettem egyedül, amikor megszólalt a telefonom. – Igen, tessék? – Hogy van? A transplantációs klinikáról hívom. Nem náthás? Nincs megfázva? Nem leszámítva a hány ingerem, jól vagyok, feleltem. Akkor jó? Lehet, hogy van donor? Na hát, alig egy éve kerültem fel a listára, és már is lehet, hogy vége a szenvedéseknek. Jaj, mit is kell tudnom? Mit is kell bevinni? Lehet, hogy holnap ilyenkor már? Aztán lementem egy nyugodt állapotban. Hogy amíg visszaszólnak, hogy biztos a dolog, ne idegeskedéssel teljen az idő. Elaludtam, mert az eset jól. Bő egy óra múlva aranyos hang közölte, hogy sajnos most nem nyertem, a hasnyálmirigybe vizesedett. Hm, nem baj, majd legközelebb. És hogy akkor megnyugodtam, vagy megéreztem a gyógyulás lehetőségét, nem tudom. Furcsa volt. Jó és rossz is egyben. Mert kezdtem megunni a rosszul léteket, de átfutott az agyamon, hogy mi van akkor, ha esetleg nem sikerül a műtét. Hát <sítható> marhaság. Ha megyek, sikerülni fog. Az elmúlt évben végigvittem a vizsgálatokat. Közöttük sok olyat, amiről másoknak tartottam előadást, de nekem soha nem csinálták. Magyaráztam a volt munkahelyemen, hogy nem fáj, csak kellemetlen, nem kell félni. Hát ilyen kellemes dolog, ha az embernek egy hüvelykújnyi csövet ledugnak a torkán, azután azon levegőt fújnak be, hogy a végén lévő tükörrel meglássa a vizsgálatot végző doki, hogy bent minden okéje. Okay Na, tényleg nem fájt, de hát azért, ha sokáig matatnak belül, megunja az ember. Folyik a nyála, büfizik a benyomott levegőtől, és ha eddig nem szokott hozzá a háningerhez és a foldokláshoz, itt ezt is hősként kell viselnie. A többi dolog, mint egy finom urológia, vagy torok, vagy egy röngyen adtak némi pihenést. Aztán jött a belenézek a szívedbe, kukucska, a szívkatéter. Nem, ez sem fájt, csak az a tudat, hogy a combottól a vastag éren keresztül egészen a szívig... <gül> Nos, ami ebben a vizsgálatban tényleg a legrosszabb volt, az az utána lévő nyomókötés, másnapig tartó szigorú fekvés. Nem elég, hogy a vakság miatt kiszolgáltatott vagyok, s ezen már valahogy túl is lennék, mivel moccanni nem szabad, oda kell adják a kanalat, a poharat, vagy éppen a volt kollégák a kacsát. Aztán a nefrológus elismerően jegyezte meg, hogy hősnek tart, reméli, hogy eljutok mi hamarabb a transplantációig, még mielőtt el kellene kezdeni a dialízist. Amikor a transplantációs klinikán a listára való felvétel előtt megvizsgált az ezen a területen vérprofi orvos, nyugodt és teljesen természetes hangon annyit mondott. A szemét sajnos nem tudjuk megoldani, de a vesét majd ide balra, a hasnyál meg jobbra berakjuk és kész. Hát persze, mint egy autószerelőnél, ahol egy alkatrész ide, egy meg oda. De akkor is és utána is úgy álltam neki, hogy csak bemegyek, berakják és kijövök. Nem agyaltam azon, hogy kitől, hogyan, mikor, nő vagy férfi lesz -e, talán teljesen fel sem fogtam, hogy mekkora súlyú az, ami rám vár valamikor. A környezetemben megalakult egyesület tevékenykedett. Havonta tartottak összejöveteleket, ahová jó volt elmenni, ahová jó volt kimenni. Hasonló emberek, akiknek baj van a látásával, akik gyengén látók, alig látók, vagy éppen olyan vakok, mint én, és leülnek, beszélgetnek, elmondják, hogy ki, hol, mikor, mennyire, hogyan, mikor legközelebb. Ha akartam, kérdezhettem, figyeltek. Ha éppen csak hallgatni akartam, és nem szólni senkihez, ezt vették természetesnek. De minél többször mentem, jobban engedtem magamnak a kiengedést, többször beszélgettem, kérdeztem, tanultam. Aztán néha volt egy-egy kirándulás vagy valami program, de élveztem, hogy nem otthon csücsülök és bambulok, vagy a megszokott monotóniával hallgatok valami zenét. Ismerkedtem, barátkoztam, nyitottam, és egyre kevesebbet foglalkoztam a saját nyavajáimmal. És meghallgattak, és büszkék voltak arra, ahogy magamhoz tértem, és tudtam mesélni eredményekről, és ha kellett valahol valamit tenni, hogy az emberek lássanak minket, nem kérdeztem semmit. Mentem, hogy végre segíthessek. Mert segíteni jó, ez az én életvizem, lételemem.